صيف الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين الحمد لله حمدا كثيرا وافي نعمه ويكافي مزيده لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ان لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولها شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا استر عيوبنا واستر نساءنا واستر اعراضنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ احيانا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 كما باركنا على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد يقول تبارك وتعالى ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آوا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض صدق الله العظيم Unë para të të kalojnë mbësit dhe resodit Në rejgjële përdiqme Të gjëmatit e pësimtar të to Qka ka vend në bo Kuditurin ndah Edhe pasuria Me ma dhe Allah u gjënë le gjëleluhu Ndahat paparë Në të gjitha vendet çka ka institucion ku shkumsi drosi aziz lapsi edhe vizoria funksionoi. Në të gjitha ato vende ai që ka dawn detyri hini fundit. Për fat keq, inshallah ars dita e fundit më or musliman te kuptoj. Për fat keq Vetëm shpia të Allah gjëllë në zheleluhu, atës shka dajnë diturihin të part, e atës shka morin pasurivin të mram. Qëfar fati kishmi pas, atë du? Qëfar mentaliteti kishmi pas, atë du? Qëfar populli i ka pasmi qen, atë du? Valë, dheri kur kështu atë du të të kënë këpruhë? a i qka duhet me morë veni fundit a i qka duhet me da veni parë kështu nuk kemi ndëgju dhe njëher kështu nuk kemi pa dhe njëher në foshnjore ku ashtë tërp një mësuse me skjegu numra matematikor të mëdaj ku ashtë tërp me dhonë dhe tira me formulat larta edhe atje ku flitet për ljullët edhe kuflitët për gjonat, shumë timta edhe a gjemë susja hin e fundit. Gjëmat i vetë ka kalun klasë me rarën e zilës për asa. Allah, Allah, Allah për muslimanës. Allah, Allah për muslimanës. Inshallah, një ditë për ditëve, një një prej neve, i thët vetës, u unë, që shtu, u unë që të banë mu abet me vetë vetën, dhom huaj, i thot vetës o une bol mo kështu o të la shëgji bol mo o ti i cili e ke vendos me e put vet vetën me e fundos gëhendem vet bol mo, qëhin klasi pari njoni për neve i thot vet vetës mo qëhin klasi pari le mësusin dhejnë e imrabi që shansh atif që shansh regull Allah i gjelle gjelalu e lusim me zemër që këtë punt në evan ditur Në ndihmon këtë pun një herë për gjithmon me kuptu Se tur të jash mas me hi, jo para Mirën e me me, për javës për javës për jashtoj hala Ta kuptu një halëma mirë Së kam kalun të e më nësodit Së të kam për qëllim që të sen më spjegu Mirën e me me, men, një njëri Një nëzënës, një klasë nëzënës të më falni Një klasë nëzënës prej katër dhe nëzënësave Hinë mësusi, të në ato Dhe i kur, dhe i pak pa rezilja me dal Ato hin mrena Tore rezilja me dal A ban që është i mu përgjit gjurë përshuj Që të në qishikan halat me mëzimin qëto Qëto kure përvecojnë lëndë A la du mëjë pi Qëto që në në shkollë të anena Masë saj shkollë a më në vazhdojnë A më në bitisin shkollë të mes me qëto A më në bitisin shkollë të mes me qëto A më në bitisin shkollë fakultet qëto A mon von pos diplomik qito, a von doktor as kende qito, kurr do sen von hiç. Kto as çoban mirzën von. To as govedart mirzën von. To as bojçik mirzën von. To as zçpije mirzën von. To as gratë veta sen i ruijn mir. To as mite veta sen edukojn mir. Pse? Do veta sen edukoj mir. Tabibun yudawi al-mardha wa huwa alilun. A mon mi po dhe me i shërut smutit veti smut smutit mjek të hapa mbulon me i shërut smut veti smut nuk shkoj veti du të me kohë një shloj dheri kura tu e mirë që tash prafytja e fundit e kësaj e tojnë altin kritik kjo sa kritik kjo ashtë mësim një popullit cili rinë para një hodgjët i edukum në përshkollat petare dhe dhe vetë, dimëve i lezum dimët orën dite dimët dim dim orën dite merë digitronin që shto ka 5 minuta me ardhme ngu gjumon 5 minuta të umshel të razilja me dal të razilja me dal a ki qef me ditë Ka vetë matematikisht dush nërnu për më ngu kejtë Pundë të hoqës sajtim Aki qef me ditë Ka petë minuta Sëm të të spjegoj ka petë minuta Pa të të të spjegoj nëndri që pak Gjimësore si të vish me ngu gjumon Nëmë 150 vetë dushme jetu Gjimësore si të vish gjumon Nëmë ngu dërë Tërtim së i shkejt gjona Qka e ka para me nëndu hoqë A me të spjegu Mësim shka i ka moraj Nëmë 150 vetë dushme pas jetën e gotë Në këta për du me të kaldu si gjemot Ti me ka 5 minuta Ma i zbrami sa të dit Për këtë dinin ton Për madhënijën e islamit Sa, sa ki me mor një uri me vetit 950 vetë du shme e tu Ka qimëzore Ti është i bane e sapë ka 5 minuta Sa du shme e tu të njëna Du është për 6 herë me shumëzur 950 vetëm Sa dale qashtë Du shmërnu 6.000 vetë Do të thon fitjeve, njëoni a dash me një gjallë pin kone timi vet Paramuza Alay Salam Edirjdi. Çto ne kujdesim dhe më? Çto ne kujdesim? Na di, ne e mbetëshëm të popullë Orion për ju si, nuk e ka vendosur me mdu, ne e mbetëshëm të popullë Orion nuk e ka vendosur me mdu. Popullë e johë nuk e ka vendos mëngu Popullë e johë nuk e ka vendos mëngu Popullë e johë nuk e pu në qetëre ka vendos A e qetëra shka ka vendos popullë e johë në ashtë meni Meni i shka po folëm E meni edhe mëngu Ka dalim të madhë shumë Më kaxë Po kalojnë pra Në biseden ton të sodit Në dersin ton të sod të cilin e kemi para pa për këtë dit Qish një avën e kalume e kemi lajmru Se në sot u sha Allah Këtë ditë modhe dhe të ja kushtojmë Njarjes matë modhe në islam Në realitet Njarjes matë modhe Pi kur njëzit në këtë tokë shkelit Pi ditës këra adhem Këtë tokë me kom të veta Pasra e ka shkelit E derit mra më njeri Këtë ta shkele këtë tokë Sotë ja kemi kushtu këtë ditë ati derësi Ama Ata është ka këtë derës dhud me nguma Dhe ka në mundësi me nguma me kujdes pak Ato vinë ma vonë, ma si ngrejet sofra Ato vinë mi mlelluk Allah i gjelle gjelalu hu Neves, bashku, keve muslimatve Anëmon ka emi Inshallah në e bank mundër që të kam ngulim Në këtë rrugë, në këtë hidajet të manë Qina ka bo zotë i dhurat Mirë po për fatë keq Prej fërës to lërgjemi hala Prej normativit dikti dinit manë Hala lërgjemi Teri kur dhe gjithë milan Deri atë ditë kur të full me vetë vetë Dere atë ditë me vetë vetën Dere atë ditë do t'jemi latë A kërët njësme me folve me vetë vetën Me sigurisë e na vetë vetën Unë ku jam atu Këtë pëjtje do t'ja bojmë vetë vetën Atu, unë ku jam Kërët ja njësme këtë pëjtje vetës me a bo Ja njësme me izgjën vexat e problemeve tona Njarja për të të tëli në do t'klasë njësot Ashutimi I Kolombo Kristofar për zbulimin e Afrikës, ngjarjen për të cilin ne do të folmi sot, është udhëtimi i Magellanit për kontinentin e Lar. Udhëtimi i Vasco da Gama për zbulimin e Amerikës, ngjarjen për të cilin ne do të folmi sot, është udhëtimi i Armstrongut për në Hong. Ngjarjen për të cilin ne do të folmi sot, është udhëtimi i Mussolini me ushtrinë e vet për në Itali. Ngjarjen për të cilin ne do të folmi sot, A ushtrimi i Hitlerit me 40% votas për zbulimin për për zbulimin e dunjës tash e madhe dujoja. Ngjarjen për të cilin na do të folmi sot, as e lidhur ngushtë me udhëtimin e Marsit, edhe të kurrën e ideve, edhe thurrjen, edhe çthorrjen, edhe, edhe kalbin e ideve të atij. Kejt për to udhëtime, nget der sot do duajm vitet. Pra që derse të vogë, do të jetë shumë i gatë, po. Nga është i gotë, sa është qëtëri ditëre gjumohë, qëa qëa i gotë? Hama Allah unë gjëllë, gjëllë u e lusim që në në këtë dërësët sot, piktit sotit edhe përjative shka janë majtë për para edhe përjative dërësme shka në të të marë inshallah Allah unë gjëllë, gjëllë u e lusim që i hisën tonë në ta marën me vetë i portalin pijami që ka ka në këto fjali që ka i tekëm dërita shatëm? Pasua pas për imamën e xhamit ku janë mbledhë këto të shand vetëve është e nderi ti bisedohet për udhëtimin e Vasco de Gama-s. Për nëa për Kolombo Christopher duhet më fol për parata thua? Jo, lasni më nir. Lasni më nir. Nuk janë ato të vërteta këtu. Ato mzonca është ka duhet në nguk te ligjërata janë larg. Ato janë jashtë xhamit. Për fat keş hala se kanë kuptuese edhe në xhami për Vasco de Gama-n më to. Mir po, ne nuk e kemi për qëllim historinë. Ne nuk e kemi për qëllim ngjarjet e shtka i, i përmendur. Ne nuk e kemi për qëllim punën e Çerçinit me shpjegojë dhe ideve të atij. Ne nuk e kemi për qëllim Stalinin kur ta përcellmi me përmendjen e atij dhe me Fitun i Kashorës Sevap. Po e kemi për qëllim me ka, me Fitun i Kashorës Sevap, ju ju shpjegoj njerëzve se sa ai ka qenë i vogël. Sa ai ka qenë i poshtë, sa ai ka qenë i, i i i i malku, sa ai ka qenë i dëbët, sa ai ka dobësuar je. Grasim me ka Grasim me atë që ka në sot dojmë Me paracit, paragjëmotit Sot e kemi fjallëm për një ustim Prej ustimeve i cilin këtë to ka bo Si ki janë bo dhe qerë Edhe matë gap Ama matë mëjës janë bo asë të herë Ka ustu prej njerëzvet mëjën Ka bo i gjratë Ashë për ngull Zotria, baba i njerëzis Baba i jonë Baba i dinit tonë Millet e e bikum i borahim Hu e të më kumul më të limim الله جل جلاله قال في القران الكريم يويني دين ابن ابراهيم بابس يو دين ابن ابراهيم بابس يو ابراهيم دين يو كا امين اسلام هو سماكم المسلمين هاي السافه يو كا امنو مسلمين هاي كتياله كا فولثف هم كنتوا شهداء في حضره يعقوب الموت اذا قال لبنيه ما تعبدون من بعدي مديك نات جيم يو ثا او اولاد اون وبد dot i shkojm brapa than ilaheka naubud ilahek w ilahe abaik ibrahime ismaile ishaqa ilahen wahide na do ti shkojm ma jme te yakubit na do ti shkojm ma than dinit baba vallar ve tu dinit ibrahimit ismaile ishaq ibrahime edhe ne jemi musliman na jemi musliman mreqi kinjerik ibrahim alayhis salam Lakem të u bojë me dië pe fillimit se ai njeriu i cili ka qenë me neve sot në javë këtu xhami e kanë dëgjuar se na thab sot në javë thën kush do 30 ditë me vepru çish çot Islami do të mëpërë për në spija, famë të sotaj jo, spija vert, familja, gruaja, djem, këtu e morin i noti, tonë mahalla e marinoti, tonë katuni edhe majs brami duhet me ik. Me ngon vem. Ash sunnet i Allahu te lejnelu. Rasulullaj, kur ka armë i krabismin të atizja, a dhe më të anë e apë ja, në akë, përdore, që i të një preft më këtë, plak, në të një dhe të tri vjetë, i le dhumë një një një një, edhe në libra qera të për e dhe kaluara, kur ka në shku, ta, ja, ta, ki qëni, katërdo të beqar, i djali, ka përdi shka përnë kodra, gjë, që diqë me shumë, ta, ho, këllë dhoshka ki i bukur ya Allah, i Allahu Gjellë Gjelalu më shkërëngoj për më rafë përt më të eqra, më të lezëja Muhammed i thash maë anë Bikari nuk lezëj unë, di, kur s'kam lezë s'kam lezë, s'kam ullë në bongë nuk kam më susë, s'kam shku me traj s'kohë lasë dhejare, unë s'di shka në vizoria unë nuk e di shka në lapë si të më falësh, a i tha eqra, lezë, s'ash nuk dija përstrit a kejtë të fjallë praf a i më në emni në Allahu gjëlle gjëralu sa nuk kërë u ka felë atënësa në atë i e kime me të ashkru kurani kërimi në zemër në ebitis me atë pun e ka këshirë prifti ma të edhe të travje qarë plak e ka këshirë mesin të shken sësë në lullet balit sa ndëgjo sa ndëgjo sa tije, bota, ti je a i qka bota më të janë sështë prift ti je rësullë i dërguri allahu gjellë gjelalu kishe kujdeti shka më të tham në ukun të shabben në rasartu ka nësran muazzara ta me paskan uniri kësot më këtë kohë kur të tije kjo fjall këharë pre allahu gjellë gjelalu kishe ndih mu që që që një muj buri buri ta në të kohë më të gjë mirë që tash në të kohë kuna qëtë dhëtë për zonë tije Rasulullah a.s. ta më ledhë kratë vërta awa humë më që në gjijë Tha pa dhe kanë me më përzona Edhe kanë me më përzona Familia jeme Tha mamin nëbijin ursil Illa wakat po kërriq Ska për nga mërë që e ka që zoti E populli vetë se ka përzon Ska për nga mërë Që e ka që zoti populli vetë se ka përzon E që ta është Ibrahimi po këta i praf pra Kua nëshë i lindu në Ibrahimi Transit do të kaloj Jo historinë Ibrahimi Transit Kua nëshë i lindu në njëra Saka jetu deri ditën e Zarmit. Mazditë e Zarmit, udhëtimi i parë, për ku? Për Palestinë. Udhëtimi i dytë, për ku? Për Egjipt. Hijhati i zonjës 3, për ku? Për Mekkë. Hijhati i katërt, në Mekkë, për Misir. Hijhati i pestë, në Misir, për, për Mekkë të kros. Aha. Po, si ta bash vërtetën me veti, je i ndjekur gjithmonë. Si ta bash vërtetën me veti, je gjithmonë i ndjekur. Për kujt je ndjekur? Më i ndjekun i je për ai popullit tan. Prej mesit tiku jeton Pineve Pineve kushe ka ngrit zonin për këtë bin Fak ma lart A sulmu prej garniturës vet Në kejt historien Në kejt shekuj Prej garniturës A sulmu prej uniformës vet Prej asa uniforme A i shka e ban A sulmu Këdhe sot pëndod Këdhe sot pëndod hu ni shem votë të javë të javë të çaket freskët arinia kanë për tërë më shpejt më na kuptu dakë më cin hat dakë më cin hat vi siten e, e, e spier sheit vi siten e tokave shejta kimi kthipi haxin fjalë lë kejt pa kuptim fjalë pa der fjalë pa respekt fjalë në të cilët nuk ka din Nuk ka islam të Fjallë të cilët asë një moshko Nuk ka i gati me dalme në e i thonë parasim Asë një thashgar Asë një të ka ga qëmëri në e mën të allaut Me dalë parasim e me në thonë Se kini fillen nga bimin e kini bërë Ajo fjallë e cilë të cilën Së në të thadë vla u i odë në si Ajo s'ka bazë Ajo fjallë s'ka bim Ati s'ka akhlak më fjal janë kët bot vetëm atosh ka folën shesh sukur fjalë te allah xhallal xjalaluhu dhe hoja edhe iknon para xhematit mihrab allahu akbar bismillahirrahmanirrahim abidisa homid edhe iknon mihrab tabat yada abi labb o abi labb jahannam ki mehi iknon muhammed mustafa sallallahu alaihi wasallam abi labb in qom tajamat forvet in qom tajamat xhgjofja Qështu janë pjallë të mërtejta? A të thonë balë, a të thonë lullët balit, e kënonë Muhammed Mustafa janë mëkkë, sallallahu aleyhi wa sallam, se urhikuhu sauda. Ku jë kënonë këta? Jë kënonë velidit. Dhe jë velidit, gjallë velidit, s'ke gjomi të atungu, vi këna të ndojke shka më kënon, kërani kërin, a e këronjke ajetin i të li fletë, se velidin gëhennem dhe tërhin, Allahu gjëllë gjëllë të hendem special për ata, edhe qërë si hajsh ka përnojt, prejzëjarë mi gjëhënemit, e sa ta gjënanë të ki selametit. Por në, e mundohë të alë më unë gjitë me u kurta lisë, të alë këtë mëri e në alë, Allah u gjëllë e gjësa unë e zripi posë. Poshtë, gjithë më në qashtohë. Që kja pjallë? Jo, nuk kja pjallë, ajo shka shkruz në gazetë, a nuk thodë në fiqë. Nuk ka fjallë, ajo shka bu ratë fririn kuventë, për dhënonin pëstuqi, bojnë bisebë, ku shka ka bu, nuk mori, nuk mori, nuk, nuk, nuk mirët hapë për ata. Ajo nuk ka bisebë, ata gjemot një freskët, gjemot një ndërshëm, shka ka dinë edhe ahljakë, duhet vetë me qenë i freskët me hudë poshtë. Qa këti, qka akjo fjallë? Kërë ka bazëm, kërë ka dinin, ku a ahlaki islamë në ta, s'ka, selem, qupi këtu baju si e j Qupi këtu ma të sotin balë nuk i e joni Se kurani kërimi nga thot Parasish, haptat Si të bani kofër Si të fëll një pjallë Si të refuzon i dinë si e një muslimat Ajë thot ki me hëngjë hëndëm Si të hajsh kanarin, si të kanar, si të vedhër Si të tishmej që ki me hëngjë anem Balë në thot gjëmotim Pune edhe ju parasime që ka kedi Jo në parasime së mësojmë Mirë banu, punu banu për këtu se sësjeni ton Rasulullah a.s.w Kështu nuk ka boj, kësi jetën nuk ka vazhdu E ka vazhdu jetën E mishnume, e nëngjitun E nëngjirosun Me korani kërimi mu për atë shkak Ato fe bura të cilët jetëshin Më përkën kohën e ati Tanë ti Maskejt zulumeve të cilët, të cilët të Nuk kam vak me i s'fjegu Se i kemi s'fjegu shumë her Tanë ti duesh me ubajt për këto Tidë si e i joni Se sot nuk ishte ijoni a i shka pe bajket vërtetën me veti qaj të ishte ijoni sot a qërë të ishin kejt dvetët që ka në përzi brumin e jetët me ujë në shejtonit që ka maru brumin për me jetu drecit ato ishin dvetët ato shka qa ku ne kishin kurani kerim qa ku ne kishin edhe ruzat e bala edhe ku që ti kishin sunet Muhammed Talisatu Serem ato së janë ton veç banu mëlejar familjat për të janë në baba në baba a të renu, sa për para a konë ma mija që ti interesant, ka puni jetës u të lashet për të diçkoj kënë gjami interesant, se li ke hiq edhe qka bajke na punë për jashtë a i fukarave për i hipke për e ze qatë për mi hipke për para të mija për ja vip një qerve sa në regull sa në regull a po dush me dalë pra o zotri o muhammed për ditë për dojnë ma tepë në për ditë për bëmi më të për shi ama ti e përdojmë për ditë më të efo sunetin tanë të hitës për ta përcelin ama përdojmë për ditë më shumë farëzët qina i ka përungë në përmet ti qina ka nërë pre Allahot për ditë për ilonë më shpine ama ti e përdojmë përdojmë për ditë më shumë qëka në ke saonë para katërmëdhë shekujbe se jëti zemanun ala ummeti elqabidu bil imani ke elqabidi ala gjem Ata shka kanë mu majtë për këtë fej Ashë mbarat fesh me atë njeri shka ka morë një prush ndorë Një gazë dharë më ndorë Kanë thonë me lishu Nuh ishimën Me majt ndorë Nga gjegdorën Që shtu të tjetojnë? A thonë tuba Ka ndzë ka thonë para katër më shekojme Jep një mish dhe që ative njerëtve Jep një mish dhe që ative njerëtve Që që në neti para të i garantu ma në të po Shka jetojnë? Ja për një mishdë, se nuk ka hajgarë më jetu musliman në këto koha. Ta ja një Muhammed, u bura, këta duhet me përzovë, ta një ome përzovë, të e më fjallë të kësot një javë, ta në që kam i bo pra, me mshilë, ta një ome mshilë zbanë, se ki ban qarët djelë, që kam i bo, me prej, me zhduk, me lik fidu, ka me lik fidu, ka me lik fidu, ka me prej, islamin me prej? Me e prej Muhammedit Alisatu Seram do me thonë me e prej këtë fe A këtë fe zoti ka thonë me e qitë në dritë A prej e prej, prej. Dukë kjo, kjo fe ka me vazhdu Pra islami nuk ka kur kurban pusha, Kurban kusha Kurban mujtët me qenë A i shka për këtina shi kapun Ama jo islami Islami sinod briski E pra islami ashtë Muhammed Muhammed i ashtë islam A ti briski sinod Mirë po po ka të smuta edhe kete me mdujt dhe me prej që me prej katër dhe gjemi i gjemi pikejt fiseve ka një shpat matë fortit edhe me shku me prej ku a po. të flit mirë po pi këtu dhe të pjelojmë tëm gjemotin dërshu bësimtar musliman musmëndoni se pasur Allah e sratu selam e ka vendos me shku një zhret edhe a quj ka shti dur në gjepa a njës ka dal pishpije edhe selam jo kështu Jo hijëratin kështu më me mendu. Nuk sqeroftë hijëratin kështu, nuk kuptohet ai kështu. Po do të sfari me nis me kuptoi njëri prej Juve. Njëri prej Juve e ka vendos medal për i shtëpi e, mase e ka vënë buxhet të madh pas unies durr të xepa me Elon Vendlingjen edhe paruk. Me Elon Vendlingjen, merr momenti. Me Azar Zorimala po, këtu kushë anë të ubajtë prej shpia, a unë e dhe tja po zotri anë të ubajtë, a i cili Allahu gjëllë gjëleluhu kejtë ku i dhesin në bita e ka, mësusi maj i madhi njërzis, po i organizot hijretisht për ngulja prej një vatonit në vatonin qëtër. Kush ka mërë fjesë në organizimin e ati? Inshallah, jemi të frecë këtë të gjithë shka e minë gjami, e këpëtëm së bashkë që të vëzët, 5 nëzqialë që të ishka të i polim kë që i këpton dhere si në zhëlit e ka morë me veti për sot e ka po po që i këpton që do Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu një pun Rasulullah ari al sëllatë u salam një pun esma binte siddik qika siddikit një pun Abu Bakr gjali Abu Bakr një pun Hajë që a rabja Allahu ta'ala hanë ha një pun e, Në që këtë për organizimi për darjen e zotrije së prej makë Që të njëz janë angazhu, këtë ka një punë e kanë bo Punë të cilët përse cilin unë kajak a janë ka ja, do t'i zbjegoj isha Allah Pika shumë shkurta Kushtë që ka ka bo? A bu bakre rabja Allahu ta'ala anu Më një rasul Allah Masi se shok të torë ato shka patën mundësi me shku një hijrat shku një për me dine ato shka kanë me e të pashku nësë e lullah e lëfaradsh e lusim Allahu në gjellë gjellalu që ato shkuin këtërka dalë më ndime në Allahu po unë kam një lutje atë ditë ti kur të shkojsh kur të jape Allahu në gjellë gjellalu i e semaforin e shiltë me hef për e hijrat kam dëshiren që edhe unë e të jemë shëqijat në rrëm nuk do të shkoj dheri satsit nuk do të shkojsh edhe unë nuk do të Fa babok. Po dit thoi ka babak ne kish nëpër i derës mos po vënë Rasullullah më më dhanë haber se po shkojm, ai zvikë. Zviket Allahu Jellaluhu, Allah, اللهم nuk e pat kall për rjetin e ati, alo. Në ditë arë Jibrili tha ja Muhammed, laqad azna Allah, laqad azina Allah lekë bil-hijra. Sa Allahu Jellaluhu, pa dhan selam, të drita për meher sipër Medinë ashtok. Urdo Në piken e drejkës E babakrën e radja Allah Anu e barën e vajet Në piken e drejkës Me një zhegë shumë të madhë Më Ma andat Mustafa e sajë kështë qitë një teshë më bikuk Edhe tu gutë kam dafë në zalën e më dhe Bike drejkë pjesë teme I thash aishës I thash plakut Edhe plakës time E, Rasulullah i përnaven me një ko, kur kur në këtë kosë në karë, me siguri se këtu bëhet pun, më abet për dhe një pun të më dhe shumë. Ta imrini, i sa shka ka ja Rasulullah, ta ja Ababakar, el hijra, ta hijreti sante, inshallah dhëtjet, ta i sa shja Rasulullah, e lukasohëta, për të lutem të jem sho që jëtë nudhe, dhe unë i kam pregadit dideve, njonja dhëtjet, inshallah nukhtime jotja, ta mësa Rasulullah, alesat u selam e mën me qëmim sa të kushtoj kini kujdetin në pjanën me qëmim zotë rritë po e lënë vatëonit po e lënë vendlinjën po e lënë pasunin kejt asë niti norë kur qonë dhurgjepa po ikin a i joni pëthot në devën teme mëshkuni gjret që të e pëthot në farë të e rasulë Allah Zot a dita çmime vaza. Sa ja babakar. Inma okhuwatan fi ddin. Fadlazni lëq ja fiko ato sharda. Të asin glazni lëka. Vlau vlau kur ja merr xona zot më ja paguita. Mals pari kush kuin që dynjot më ja paguith ato. Vlau vlau. Kush pari tonë vin xhëndren. Tamaj pa. Qet bur e ka babokush? Nëse do të lart dhe kjo nuk ja prish në agjerimin. Qovë se anështë e buhë gjenu për dhe ditën, përshëmull, karatë të fjene anështë e buhë gjenu, nuk ja prish agjerimin. Me e përdojnë largjën e dhënëve me misfak, nuk e prish agjerimin. Nësa është e me forë që përshëmull përdojnë kalladonët, atër është e frikëshëm se e kalladonët, على اله وصحبه اجمعين نكيت كاسيت د دت... نكيت تيم دت لزوهم رابو بابو الرسول لايت هافر برني رو 470 كيلومترا مي بون كوم اد اتا دوكيق بريا ميخبه مير بو Nuk është problemi me fut një në gjikë bukën, në të fea qërapit ati zamoni, po kishë linë në të familje një qëtër problem, në nuk gjetën me shkameja lidhë griken, kejtë shpien e hetën, ato nuk gjetën shkameja nuk penë mojën e qërapit. Esma bintë si dhivë, radhjallahu ta ala anha, e ka hek ripin, e ka hek kolonin pre midisit, e ka vonë ti pjesë, me njonën pjesë, e ka lidhë midisë punin e vetë, me njërën pjesë, ja e, e, e ka lirë, qërapin e ushqimit babës e vëzëtërisë, sallallahu a.sallam Allahu gjëlle gjëleluhu e ka që Gjibrilin a.sallam të thënjë e Gjibril haqë shkosu i Muhammedit të isoje asë mësë e unë ja kanë pregatit të ikullonë në taltonin gjëmët në gregisht në gregisht në lajbronë të lindinijë Ndre gjistin lajmëro Cëllën feji Njonja Një njeri përket dinda Shka përstjegohim sot Kame shka me lirë prejtarës Veshtu e në qarapit Njonja qurën kam Kuma nuk Mas një qinë vetve Edhe një gjami këti qitetit kalp Me ashtu Me abo dhe një gjami me një minore me një ven Përshka kështë e pa gjami kamet 800 shpi janë hezë Kuma në prejonës pëshilit 8.000 mërë ka parë janë mlet 800 shpi kanë mlet më 8.000 mërë 9 vetë 9 vetë 9 vetë 418 më mërë ki kanë vënë për gjamine re 9 bura Kuma në vëzë Zara Zotit e legjelalu Me vërtete paska nejmë këtë ven Zara Allah u gjenë legjelalu E paska malku këtë venë për një menë Njoni Puçoka kanë ketë vënë fulezoj kaimrin për harxoj kanë lezuon mbi libr. Pudojën me kat ruki popull i këtij rreth me me me munafikë dhe me me me me me, me, me, me, me, me tradhti edhe me iftyraj. Në diftone me kat ruzar ekip popull kanë nduhur me katrujë jo me rrit. Zare kipopull kanë angazhuar me katrujë objekte betare jo me rrit. Allah Allah Touching speed. Touching speed that would me mark me maru jamë ve ne me paguaj kuma dheu musliman thot musliman çato skanjoni është gati 10000 markë më dhon 20000 markë më dhon për një kanal televizori apo për një radio stacion apo për një gazet apo për një shoçkatë minjeri me emën e jopit për një shoçkatë do 10000 markë kafare ku ajo shogjasto ku janë ato burrash që janë mbul në pokaran sot ku janë ato të cilët na dhanëse për gabar i kalin grua Ku janë ato njerëz ka thënë Moscado dhe her Askalin, Askalin, kanë humbur as, as, as sot as nuk vinin në armori anti-njeri. Ku janë ai njerëzi edhe ato që mendoheshim këtu? Ku janë ato që i dhanë ditët mi Mark para për rishogjat që ila imrin e ka pasë më 6 muaj në këtë dunë. Jamë të ka blenë kumano, fazar apo 160 pesh mi Mark, apo bazar për jamë. Ku janë mashkinit? Ku janë domagjinat? A, a, a përna vike e rëmë lëneve me ndëgjus e migruë Për ketë pinë kur s'ka pasën familjën e vetë Me shka me lidhë të e në gjikit E ka hejt kolonin për i midisit vetë Për i punit për stonit vetë E ka da për qimë E ka lidhë griken babës vetë E dhe zotriës për një ullë 470 kilometra në kombë e morë në shkratin Allahu gjellë në gjellë luhu E ka që gjibrili ka thën shko Ka lëzojt sa i gruës Se në gjennet ja kam pregat ditë Dhe atër një takajin Një modin dërshë Nuk bat qepet vetë Nuk i bat qepet vetë Kemi shku në hatë Kemi pa një gjami prej gjamija vë mësi Di bilion dëllar Projekt e dhe realizimi ka kushtu di bilion dëllar Jo milion, bilion Në këtë shpia Kruje bilion letër Qira gjësat zero mas dishit janë Qyrëseri veç, vesh qyrëseri Në e dishin edhe bane bilion të mas Qyrëseri Dollar amerik Një gjami E mira po Halkit me bo Qyrët me, me bo Na vesh me shku me këshirë Me metër dhe fanë më Qyrët me bo Për ditë kemi bo menë, edhe jemi të bo menë për ditë. Në ditë për ditë me me i thonë që matit tonë. Në që ju që i ketë në haqë, a gjë dhe që i s'ketë. A gjë i shumë interesantë. A jeni sejlë? A këni bota vafë u kolla gjamiës ju u këtu në këtu në këtu në me pasë tëri. A këni bota vafë u kolla gjamiës lëpqarin le për halët që që i ka. U kolla minore. Kolla e kemi pa pa shumë këra. Për ato tonë e shka për indër Për të shpijët privat shka i kemi jagallët Për të Allah u gjëllë le gjëlelu u korak Nime korak, Allah e shtovë Nime korak, korak i man shumë Ama koraki nuk e kakav, ka kap toka koraki Gavime ka Toka korak, token koraki se ka pak Se ka kap Koraki iman, iman, i man, fat i man I ka kap shpijërtat e ton ma shumë Se shka ka kap token ton Virra të don, i ka kap më tepër, po që ato zbutën, po që ato u itën për një më, më një herë që e realizova, më nënt sot mazdite, edhe e lutem Allahun xhellahu xelaluhu, ti toka tona sot mazditet të zbut para nesrit inshallah. O zot për hirt Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për hirt librit tan çejt, për hirt ibadetit që po ta bojn muslimanët, mos i harro prej rahmetit tan. Wallahi o, Allahi, joh, për hirt atij me kapsh me te igra, atë cilët A gjenë malë, ato për brejshka të cilët Kemi dalë pak, sa kemi mujt me hes Nika shore një një sahat nëllë Napsin të për sahatët e fundit Si ve diditave, e kemi pas E ato janë praftun shpin E brejshka ben shpin veç Kër s'ka shio zotë, jepi pra Zbritio Allah sot parat E të venë e mrali Se kejt mo e kanë niket E kanë niket problem A ti e Allah i gjithësirë Ti e ki rahmetin e ma Ti e ki mëshirën e modhe ti, ti gjuna qarëvi ju jepë Arivi është gjapo të mira pas po kësaj po. Na po e pranoi Zaimi. Ana prab rahmetet anu no Allah yot. La yab amini yu vay vogel, amini yu vay kalt, amini yu vay shumi tobel. Edhe unë unë kam drejtas këtu në kursin me vonë se jam holsh i katurrit këtu na derdhim gjële, njerëz për këtë. Në këtë kursin na lutmi Allahu xhelal xelalu ju edhe kishini edhe asnjë kurgjë bile të domeni për këtë punë. Ai amini ju shka e bani me buzë ai kurdjonsta. Ai fshihet me gumatinën më në herë. Kronikova, Kronikoza kula jema. Freskolu paku ai amin. Ço stuai? Amin. So, e di pse soni me oni armoti u kam kallzu. E di pse soni ju amin. E di pse soni me zemra. A jugaldon ja per soni. Se kur dilni per ja, ai shochi ngata ki muslimolea, pave savi kan. Çe kio per zontena, mereva skusa la penges. Kur kush higjit e na penges. Kërë kështë i dhujmër, a, mirë, Allah, Allah i gjëllë e gjëllë, ka qëfë, besimtarin me një të thonë, a, mirë, me zohë, a, mirë, fjallë, dhe me thonë, o, zotë, tranojë, o, Allah, të ne ka putë, kështu e ka kuptimë, ka thonë, urë, qështë jam të fjallë të mirë, Allah, u gjëllë, rësullë, Allah, i ka thonë hadisë, idha së eldumë allaha, fa azimu l-mesële, kështu ka thonë hadisë, kërë ti lipni, Allah, u gjë A zon lipni me sinqeritet, lipni me kam gulje. Tek një ajo shkajo shka për lipni. Lipni me emër, o zot, pata dur, çiket jone me avon. Për shkak se shka ajo shka se ko, për çast. Për shkak se shka ajo shka se ko. Plus a thrai shka ajo shka mundimi ta avon lipni. Tek në emër, trashe, rite, fanet mode, kur ta japet, ta japet mode. No. Amato u, let's go back. We mean o zot, ranë ajo thui. Po Allah banë kabul jo mos, po, po dibuto. Po vato berëjë të shkandalat, u rrinë. Ke furrinj. Dhe ai Islami jo nuk ka këtë. Is nevolas si viale folin gatë njerëzit. Nuk ka Islami jo, Islami nuk ka din i njerëzve të paas. Islami nuk ka din i njerëzve të kadalshë. Islami nuk i i thën dini jo, nuk ka dini as ive njerëzve trrup, i as ive njerëzve parta vela. Nuk ka din parta vela këti. Kjo na din zotëri, rrotërat, antarërat zotëri don. Sa do me thon zotëri veçë mira Zotri do më thonë se mënor. Zotri do më thonë i ardhmum shumë. Zotri do më thonë i ditur shumë. Zotri do më thonë i vogël para madhnisë të Allahut xhallal xhalal u shuk. Zotri do më thonë i madh para armiqve të Allahut xhallal xhalal u shuk. Çka ra Zotri? Zotri Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, çfarë Zotria aska do më thonë? Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem jetë. Ka dalu prej Mekës. Shkon. Allahu akbar. Allahu Akbar walillah ilham Allahu Akbar walillah ilham Më babakrin La ilahe illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillah ilham Për uvë të ditë Shkratin Vecve Indjekun I mërzitun E lonën familjen Lonën parë Lonën pasunien Lonën grad Lonën e vladë Dhe qka ka maskine Prej mekët për me dine Shkratin Allahu Akbar walillah ilham Allahu Akbar walillah ilham Udi Anë misë për ma Suraka Mekali Si pizdish Ti bishë gjallë Se të zeku Një qendeve i kije Suraka A i kalorësi Maj i madh A rap I kejt kohave Mekali mas Mekali mas Me i zonë Jatë gjallë Jatë zeku Me i prunë Mekë këte mas Një qendeve dhurat A ka në kolë Në të kolë E sami Një qendeve dhurat nga, nga Nga Nga Nga Ma i të bramiteri Se me nga bera Në të të t Kali, draj të mzallë, me gjithë kome, me barke, me krije, me kejtë mzallë. Dheja, Muhammad, shpëtët, liutëna, zi të më shpëtët, ishune, mosë. Zatë, Allah, këllë sëraqët e mimma huë fi. O, zatë, mëzërë sëraqët për e asë, a i shkë a në të. Kali, dani, e dhe sëraqët, kali, të kërra rujumë, që për dhe Allah? Të kërra rujumë, e patë përshë rinqishënë? Pra më së që ditëni Kur të japani të ikuj një të mirë Po të doj njerëzit aja për në apanë me të keqë Më së që ditë Rasu në lajë, zëtë ria jetë Gavon e alti lutin zonë ja të lanëmikin vetë Me enderë prej të lasën A i klep në kali u gjumë për zë ditë të kratë Për i keqë janë dajma i keqë A janë taboli i keqë Ndrejke i keqë Madrejke i keqë Madrejke i keqë Madarke i keqë A janë dajma Ndë gjë mirë shka më të poli Tha, shka me ndëm ti Nësër Me i veshti dorët Edhe halkat Edhe ta që në mretit për sirë Një ikon Me disë kratinë të huve Me një shokë dhe i Veç vetë pu i Familën e vetë e kalonë molën e kalon gratë i kalon pasunien e kalon i iku një përzanë një raskapitun një rëjën të agjen edhe halkat fiesë, si a, e mretit për fies të jajak një një një të dje a kalon në kokjo ta ta si të këta ishte ma edhe më zilshmon ljuhd me liftu ta këto i të japunit ka këti së rakat ka darë për një qendeve një halke e mretit mërësijës shkja ka bajta ndorë një bilizik hu i ban një mideve me ka digunga ka dhe në mas një cindiveve me sa pu këthen të mas do të thëm kjo shkja ka kuptimi mësë nëndegjoni këta sinjarje o gjë mos i sharaj me kali e juk me para mendu kur këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë k reston jine pa dosë 4 mm pavit kini kujdes nuk jam të zgjegur kë dgjona sipërfaqësore kështu çka ka kuptimin kjo aty do më thon si ta sulmoi si slomit si ta sulmoi si slomit i merrni çim dheve si ta sulmoi si slomit i, i merrni çim dheve sot dikush cilvraja molë akupin cilçim 10 mi mor por shem bol po zor cilvraja pejgamberi cil çensim mi mar A i merë, i merë, dhele vratë të të të të biblionë, të më mështë. Këtër, si të asulmojshë Islamit, i merë nishin deve. Ama si tërheker, si të nderojshë, si të araspektojshë, i merë halë ka të mretit mërëzijë. Niu në, niu në, da t'i ngis nimi deve i bani. Helman, Diamant, Jakut, Mergen, Prejkunit Detit. Nikon të përfi dhe pola. Kanë kalu dhitetë, Rasulullah ales vatës salamë e ka vazhdu jetën për Medine e ka vazhdu rrugën për Medine me bubëkri nga për kraj ka nëmri me një vend me një fekatunit ku një grua e plop e kishtë një, një dele në bord a burri vetë e ka pasem po e bu mabët pa qëku miru i dhem një dele plop e cila nuk shkon të mon bilik zaif pakufi e pas ta rasur lalë a të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ta obura Me respekt Plaka I dini jo respektin e plaka me beqare, tha, o bura, o të edhe të veqare Ta obura O vitemi Ta kjo me konë që ka tomël Ta kishte shku me atë që në dhënd Kjo sdel për u borja A halat për shqip një Ta tja na jet lejen në të mil Ta urdhurit Ta shka du një bani Rasullullallet Njo një a prej gjasht Në më regullime ta ti ka qene dhe kjo e ka li mukët dele prejt e vest e teri për shpinë, e teri të te bisti ta shko benenë që a i ki të shpinë prunjenë, e ka mushtë, lëtë me tomën ta ki alojnë, edhe një, edhe një, edhe një e më të shpinë, ta pini, ta ju edhe ato pini, ta ju pini edhe thmive, edhe kujshive ta, që a kini jip një tomën na po e vazhdoj mudën kanë vazhdojnë, mas një kohë kanë ardha në misht me kuatë, zështë e plaka a i bave di vetë, ju e dini Si, hai va. Hai vet? <tipet> nuk kam pagjo Nuk kam pagjo Fa, unë jam këtu mëti Ama i brame njeri që ka kalu ka shpia jon I ka tre muj Fa, unë nuk kam pagjo Tre muj i ka Unë dalë në to fe, ajo fe ushtu i Eh, tre muj Fa, i ka dalë që tre muj, dit pi shpia Sa tre muj, sa kjo po fol tremu. eh, pra Unë e me përna du është ka ka dalë që tre muj, dit pi meke Jo, jo që tre muj Eh, tre muj i ka, kanë këti pra e ndëgjove që shpaguhet da një kësi tomë, i tomën, një kërush tomën e jep islamin e pështar një, një, e leni e sulmoni islamin i mërë një qendeve e a dhuron, e ton, e përkra lërgosh prej të lasheve, nuk e sulmon i mërë qëtërsen e shka të të mirë qëtërsen e dhu më ardhë rësullajnë me dhine e ka përmu shtetin e ka bërë po bazat islame e ka nuhi qimetin e vetë mas gjashvetve, mas E ka bo luftin e par Mujn 31 E ka bo luftin e dit Ramazan në mujn Shaban Në vitin e 5 E ka mojt luftin e 3 të mëve E ka mojt luftin e hendekit A bo luftin e motës A bo luftin e bukit A bo luftin e hajberit A janë bo luftin e luftin 73 lufta Në zëtetet ka mor fjezmet Tërin 36 Qera të një ka organizu Kurse qera të një 93 I ka organizu shok Në tëtën vet E meru shtrijen e vet Edhe njësët Mohamed Mustafa Në sratë me shkon Mjekë me shkon Vanlindje me shkon Vanlindje me shkon me ju kalldu aty me çka kanë për dhonë se nuk ka as ti ç'po mendoni ju nuk ka ju ç'po mendoni ndrija e punës abdi ethab wa'mal ma turid fala yakunu illa ma urid quran qonash kabdush hath ban kabdush llo dos kabdush nuk bota ç'të thën për verse allah ka thonë me që ati ma ishprabi bo ka arë në ushtri kejt fiset me veti ndokët se nja katër dhëtet disa mi vet me veti një ushtri e modhe kur ka arë nga të mëkkës i ka thonë shokve vet raton e vetka raton i kodrat kejt katër dhët mi vet kejt ka mëzërba të i kallë kapëtër qinë mi drita notën kur e ka pa e buzdo fjollin se që ka ndodhi me një shërës vetit in ibn akhi ka hada lahu sha'n azim la qabala la la la qabala la lan yubbi fa kala sawt ayunya ni zaphyriga kashi li jorethia makk li jorethia makk ikournuz athriya ushtrin e vet pise vise me flamura sicilli fis flamurin e vet josis ti do të duhet me qen flamuri edhe u krimo. Allahu le. Ne hija mira me pas një kopni flamur ska. Duhet me pas, ka problem. Ama hala maliri ka alislam. Si thudit <tipat> flamurin e vet. Galliamola. Çi gjithfis çka kemi për i Hashim. Le flamurin e vet. Haj kur dalem me liftu. Në flamurin e fisit vet, matullaj des njerëz do të vinë këtu pun. Njerëzve të tonë i si dinë kë punë ka domethënë. Kujtojnë se një flamur e bashkon kopën edhe me pasur flamure bën e harpëran. Jo. Saqsu. Njerëzve të tonë duket se nuk e dinë. Njerëzve të tonë shef, çfitë e këtij dini si dini, a dini e dini këp shafsitë e murrja, shoft. Ai vajraqi i malli, keve, a është ai keve moj, dier. A ma fitëli si fis, do të paaj vajraqi ne vet. Se jaliri në rfitë në rihin e vajraqi fitiset. Mamë vollet dëf për përballë me çetrit është ka desh në rrugë aty bajarak, ndoshta nuk i folgjen se thot ai për shembull, çike bajarak shuma kanë nu për këtej gjuntëme ka pak përzime me di kan për jashtë. Ku me dit njerëzit që studiojnë gjonën. Ku me dit do lezojnë më shumë do e marrin punën Havoll që limit i riti, vetëm unë zonëfër edhe ha, ato jo, na takshin i shkaq i bezi, çfar bezja këti? Jo, me kët bezë kanë pila shteti flamur i sedu. Domethënë sedo, sedo, më fundera pa qëtri zonë so jo vëllat 5 i satë të mungu në gjira për më pengon që dhe ati si dizët për atat qëtri zonë jo so në gjira a mirë kjo lulli a mrejna nuk për më pengon nuk dizët tre veç kundë dhe pro tre veç dullët a kur ta këtë bajrakin e fisit kur ta këtë bajrakin të cilin aje ka vendos dhe që fare me qeni ati kejtë të bajraka të veç në ratë modin e, e bojnë mirë rasurullare së të sëram pra që ka shku me q kur kanë hin Makkë, yani 15 lubre në luginën, që 35 lubre në një luginë tjetër, që 35 në luginën tjetër. Edhe kanë hin Makkë. Keh janë ofuda traci në 60s disa, i kanë shkatrur keq çesë diu musliman historinë e këtij ngjarje të madhe shok. Kur kuj hu humb gjak të si kandrës. Kur kush nuk ka vras, kur kush nuk ka pre, keq njerzit i kanë ngrenë durt, i kanë kan prit vllaznit e vet, vetëm se ka pasi problem shumë të mall këtu problem me të cilian ballafaqu al-mejder Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ato të cilët si, si, e paben për dhon i patën u dhurt unionin janë ndër kajanisi një orën kajanisi as u ushtish kanavanti të dim se iki më bo as u ush kanavanti kinë edhe e fitën e bosfjon e fitë fa jab Muhammed ma za anta fa'il bil yawm fa shfaraha ti do të mirësh ti për neve sot kanë frit kurthoje تصبع نساؤكم وتقتل رجالكم كابرين كنت يخبرش لك قرات يومك كيف يزير بورات كيف نرتائي الاسباح سعطيبا ما يفعصار كيف يفعيش فلا أقول لكم إلا كما قال لإخوانه أخي يوسف اذهبوا فأنتموا الطلاقاء لا تسريبا لكم اليوم Ta unë nuk jë thëmë kërgjohë që jetër përvertë se Shka ju ka thonë Jusufë të lasnive vërë Gjare i një Jusufë të ramazane kini ketë qarë Kërgjohë që nërsen përvertë se shka ju ka thonë Jusufë të lasnive vërë Ha që koni, pi mu jenit lirë Kja zemër për nga meri, kja zemër muslimoni Maskejt time në ngushtme qëve A i majtë sëmërami shka a musliman është gati me thonë Herë, pi mu falë e kje Ska gaj Vdekja e Mohamed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Di vete tre mui, e nëm dit, e u botë radiallahu ta alahu Di mëdhë vete të të mui e nëmëdhë dit, ashti u meri khalife Në kone ashti u meri, nëngrejë në shpatat, edhe nëngrejë të tituria, bulleti Për me hapë këtë tin, në lingje edhe në përendim Kësa i du njojë, a shkak ma i manë për ndërimin e kësa historie Ka Xhel Hijrati Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Janjike me buk me toje të lidhur krije, Tevja Abu Bakrit, përgatitja e Ajhes bukën, dalja e Muhamedit Mustafa prej prej prej prej spië 430 kilometër rrugë. E kjo është ajo shka e ka ndru historiën se e shkumbja anstrangut don, kur gjas kanë ndryhu për historinë. Asnjë jo, as pak, as shum ska kontribu ndryhimin e rrotullimit historisë saj bote. E shkumbja e Magellanit Arabot që i bindun 1 milion se me Magellanin nuk janë zhvullu konkurrentët. As me Vasco da Gama, as Christopher Columbus nuk i ka nuk i ka zhvullu konkurrentët. Kto më shumë se dhim i vet para vitit 900, para vitit 1494 kanë qenë zhvullu. Motivat trekëtarët i vinë gojët arabëve. Ngjë çudi kur njerëzit shkruajnë këtë fjalë libra e thund me sheku i mësoj e vasko dhe goma e ka zbulu filan kontinentin të paranherë. Menë habije modhë shumë, kjo asë faks kam e realitetin dëvoje përshkakse traktarët arabë që ishë shekullin e dit ka nërë në Durrës, që ishë shekullin e dit ka nërë në Tivarë, që ishë Tivar, shekullin e dit ka nërë në Dubrovnik, e që ishë para erës ka një shkullin e dit ka nërë në Dubrovnik, e që ishë para erës ka një shkullin ato kontinent dhe shka po mendoj njerëtë se s'ka i cili ka ndryshu një histori o shtri u ustim i cili ka ndonë pa një histori e së botës ndryshe i cili ka botë një, një, një ndryshim historik, një rëtullim historik 3800 shkall ku botat del me këtë u ustim prej terë i ndry ku botat del prej pa shkencës shkenc, prej pa diturijës në diturij ka qenë u ustimi Mohamed Musafan e mazimot vetëve në kohën e Omerit Omeri i organizon u shtrit njona u shtria ati ka më rinë për te ka u kazit mas lumit se i hun qetra u shtria ati ka rinë brinjit e sponjës e qetra u shtria ati ka më rinë punit e sudonit edhe në mesin, mesin e, e, e brinit afrikan qetra u shtria ati ka kalu brinjit e, e përëndimit kinës në këtë ko kur shdo kosh prej shdo vendit qelë pasuni edhe pasunohë shteti islam hapët 20.000 me 20.000 km 4 o meri i mlerë shok të vetë me dine a i pa prisja absoluti këti shteti ka që ma im lev me avda pasunien e ushtrijës të cilët e këshin dërgu prej Persijës ku e pushtunë Romë, Persijën edhe Romën edhe tri, tri, tri, tri perandori matë mëlloja që të katërbura që njësën prej shpije me dalë vetë me njanë gjik buke në ushtrijën e vetë arritën që ta urdojnë Persijën ta urdojnë perandorinë e Persijës më rritën ta rënojnë perandorinë e Romës ta rënojnë edhe perandorinë e tretë e cila ishte në Afrikë në në në në në në gjashit, mreti etiopian, Omeri i mledhi ushtërin e vetë, të cilët e këshin pru pasunin e mretit, edhe halë ka të dhe tagjim, edhe halë ka të mretit persi e si këshin pru në medine, kështë e radhimi vjetë dinastia persionet, Ma para tim dhe të mi ushtarve, që mështë musliman, Omeri në binën e vetë, e thiri e i në soraka, sa kuash aj i të li, Muhammed Diqlar i ka nga mas për 109, vetëm lajmërohet, u ngrit Suraqa sa iau nëm të zëhat kibë e ka marrë me radhiyallahu ta'alau nga Iranët Persisë me dorën e vet, ja i ka thonë Suraqa, "M'ka premtu dikush dëhër diçka." Tha Muhammed alayhi salatu sallam, "Niki natin shkërtin nga kanë kur e kam sulmuar, se targjin edhe hall katëdhëna e mredit persisë me gjithë dorzat kam e mbështur, u bëri tasgat i durtur." Premtimin shka ta ka bozot rian shkretin Ja unë sot pa ta dërëzaj Pra a ishte tu ik Ama a, a ketë pasunien Të kësaj botë edhe të botë të qetër Me veti e kishte Kë e kisht me veti E kishtë në ketë liber me veti Kushe ka këta me veti Këtë edhe qetërën Kushe ka këti këti i shpinën Këtë dhja mokë të rëzitë A e ashtë i vartën Masi se shpirtnisht ashtë i vartën A i jetën me një jetë shumë ngusht a jeton me një oborë shumë më mëgër a kur shash musliman kush e ka imon, kush ka besim kush nget imon, besim ka imon ka edhe mas shkollimit e arsimit edhe librit edhe vizones edhe trakonqit edhe dracën zezë edhe mësusit vetë ka shkele, a i shkele edhe kik pusët e tja shkele, a i nuk jeton njësht a jeton shumë gjatë a ka e ka jetër e mojë dhe shumë rësullarës sa e pësëra me dhe sinimi ati sinimi ati qiki qi, qi, qi ka qenë pra qka Edhe janë kor, ato fitores janë kor, ato kontribuojnë për çështunë me udubull të Spiat Allahu Xhelaluhu. Ana nuk jemi gati, ne nuk jemi gati me ndërtu. Ju jo më bajt me, me ndërtu, ne nuk jemi gati. Nuk jemi gati me vazhduha lanana për shkak të lëshimeve, mëlloja asha që ai kemi buar duke menduar se edhe çështuna, edhe çështuna që jemi ban. Jo, çështuna që jemi nuk vën. Çështuna që jemi nuk vën. Ne duhet në ukti tonë. Faktikisht duhet në ukti tonës me këtë cilësi Vetëm ajo është karashëja për kome na ban tamam. Cake food të gjervesare që mi mam, ja kimë shkel, jemi zon thu, ja na ja na i kanë vrar komo. Ja i kimë shkel se të loja, ja na i kanë vrar komo ja ja vra të vogla. Allahu dhe ljalaluhu ve jallahu ve lut. Të neve sot para mramis o Zot, shi nëratet tona edhe në kodratet tona për bereqetet e tona, na çon edhe për hyjvatet tona ya rabbal alamin. Ozf junatjar Robotë e të të të njësë, për të dbojmë nëtë e ditë gjyna, mësë në harro me gjithë gjynoja e barabar pozër. Maj së barë, barë ma isparin, një harë, shka kemi bërë kësurë, përja saj gjymojë, të erit e këto, falë jo, na jo Allah e jonë, të i kemë në timë në ai falë. E ne eve në banë përja tive që i penë këtë gjymojë, të erit gjymojën, që të na më pak gëbojmë se shka kemi gëbutë të erit gjy Portime, qatëve gipsë në zemër që në kanë zbrit për i dreqit Në ban mundësi me rahmetin të në të ujitim E të kulloje e pike për i zemërave tonë aj Në të themin normalën tonë Njofim ti e zot Absolut Njofim ti e si kryus Edhe të shërbim Mami e se sa jemi të të shërbi për shkakse nivelli I shërbimit edhe robnijës tonë dajtie Ashë borë, shumë i vogullë Allahion Po zot Po të lutëm e që femnat e tona ti të, të ndëndihmojsh edhe ti ndihmojsh ato në muzin e vetë edhe perdën e vetë të kthejnë e në muzin të mbrojnë edhe ndërën tonë edhe dë vetën, o zotionë një mona qivajzate tonë ato trejat mësë kontribujnë një në qetërës për shkatrimi në moralit të popull e thojnë dheri sa i popull ka moral a shkoj morali, shkoj e i popull me te edhe mo nuk konsiderohen bitok o Allah, mësë nga dënoshesur shka i këtë dënu to popull para Muh Nërën kët botë me fuqi të huaja të mos na tut. Largoje tutën prej ne, bana priative që jetojnë lirën kët botë, edhe flasun, edhe kur dhehim piksa i dunjoa, kur dalmi bana priative që më thramin e mbyllin kët botë me la ilahe illa allah muhammedur rasul allah. Si është me ç'ish kemi jetu, kemi mund gjallë, ç'ish kemi vdek në la ilh fat.